قال المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ظلت اعمالهم والذين امنوا واعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم غفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس عمسالهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة محمد هذا سورة أحقافنا رسطنا هذا الشيء ترتیب کې د سورته احقاف نارسته ده ترتیبي مصحفي له اصرار د سورته احقاف نارسته او د نزول له اصرار د سورته حدید نارسته 59 نمبر سورته حدید نارسته 59 نمبر دی او ديزن حکم د قتال او د جهاد کی سبیل الله پدی صورت کې څوک چې قتال کوي نو د هغه صفات چې څسر بچيږي نو د هغه صفات چې څسر بچيږي د یو تذکرہ اقم بین بین خلق دې دی د یو تذکرہ یو چې څوک کوي نَغْمُؤْمِنًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَانَ صُلْحٌ لَّهُ يَأْنُصُرُكُم وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ جَاهِرٌ بِكِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَقَاصَّلَهُمْ وَذَلَّ عَمَالُهُمْ دَأْدَلِ خُصَامَ رَشْلِ وَدَرَمَدَلَ جَادَ الْمُنَافِقُونَ منافقان وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَيُدْعَوَنَّ نزل سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ را رائط الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ نَذَرَ الْمَغْشِيِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاولَ عَلَهُمْ بین بَيْنَ درمیانی فرقہ منافقین نو دیاغو تذکرہ دا یو خو جہاد کی دا مومنان دی بل سر بجہاد کی دا کافر دی ادا یو ڈالا چی دا نو دا دو پڑک دی مزبزب دی جہاد چچا کافیر دی نغوصرہ وجد جہاد او شروع کی ذکر کی گی کفرو وصدو ادا رنگیت آمند دا بینن الذین کفروت باعل باطلا کریو ما انظر اللہ ندا اسباب دا جنگ ولی با دوسرہ جنگ کی گی کفر کردے ولی با جنگ کی سبیل اللہ ولی با جنگ کی گی کفروت باعل وَرِوَ جَنْكِهِ كَرِهُو مَعَنْزَرَ اللَّهِ داق اجوهات تا جنگ صوب با جنگ کی اغا قسان چهاغو با جنگ کی کافر سرن اغا مومنان دی اغول پارا اللہ رب العزت دنیا ام خست کرده اخیرت ام اصلح بالاهم دنیا ام خستا اخیرت ام خستا مَسَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي ا فمن كان على بينه من ربه كمن ضلوا وسوء اعماله واتبعوا اهواءهم وفرص نور صفات مسل الجنه التي وعد المتقون اخرت خستا فيها انهار من ماء غير آسن دار جهاد ترغيب او چه صد ددمد مقابل لك اقول زجر ده کمن وخالد فی النار وسقوما ام حمیما فقد طوا امعاءهم داغول پار زجرونا بین بين بین خلق لپارهم زجرونا او اخرک انفاق اسوک چ انفاق نکه یغله پار زجر اخری ایتونو کې ان الذین کفروا وسدوا عن سبیل الله وشاق الرسول وسد دعان سمير الله ثم ماتوهم كفارا فلن يغفر الله لهم الله وي فلا تجنوا وتدعو الى سلم وانتم العالون والله معكم دم المؤمنان توي چې سستیم کوي په jihad کی دعوت مو اور کوي کافر وته د صلح ولات وتدعو الى سلم يعني ولات تدعو الى وانتم العالون والله معكم تاسو اچتي ولي دا کلا تاسو سره ده نو ددو هټون دارمادار کو دنیا منیدین انما الحیاۃ والدنیا لاعبون وله احساس او تعلق الله سره ده نو وانتم من وتتقوا یاتکوم رزقکم ولا یسلکم مالکم الله وی ولا یسلکم مالکم دریو مطلب دا ده چې تاسو نه ټول مالونه تاسو نه وغادي بلکې لسمه شلمه دیرشمه اصل ختمه روپو که سر اختمع ورکا ادارانگی غلو که اغاشا لما اللہ سمع ورکا تول خطانا نواری ولا ایسالکم اموالکم تول نواری لگوشی ساگواری ولیکن تول درنا او واری نوربان کئی بخل باو کئی او سوک چه انفاق فی سبیل اللہ نکئی ناغول پارزا جرحان تمہا اولائی توداؤن لتنفقو فی سبیل اللہ کوم یاب خللو ی خلو ما یا پلو نفسي داوتته د انفاق میلاو شيوللی دصورت کې حکم د جهات دی او جهات دپاره انفاق ل سارومونږ مسائل کئ نو یاب خل پهما یا خللو نفسې کڅوک بخل کوې نو دا سرسری خبر خبره نه ده بخل اندرونی شي دی یا خللو نفسې نو اندون د خراب دی د د د بخل چین را او د د نفس نه یعنی باتن نه ډنه نهله او غنی وان فقره دې سمت لب شو د دات والله او غنی وان فقره داون چره مونږ انفاف نه کوونه کار بهونه والله او غنی چې مونږ سره پډیرې دی نو مونږ مالدار نوتمل فقره ادا زمون په مال کار کېږي زمون په نفسو کار کېږ ستا په مال کار نه کېږي وانت فقره والله الغني ستا په جانون کار ن کېږ و انته توله يبددل قومن غیر ضرورت نشته ت نه ل نضرت نشتهته پ خپله نک نظرورت نشته و انته توولله يستدل قومن غیر کوم ثم لا يكونو هممسالله کوم ساسو پهشانې بدلان ب خلالان ودي صورتت کېږ اصل حکم د قتال په سبيل الله او بیا په دې صورت کې تذکره د سبب د قتال چا سره و کیږي قتال سوق پې کوي مضبضب او انفاق په سبيل الله او په غزجر الذين كفروا اا کسان چې کفر کړي دي دلته کفر نه مراد انکار د توحید نه رسالت نه jihad نه وسدوا عن سبيل الله منك اي خلق ومنك اي پخلا وهم ينهون عنه ويناون عنه نور خلقوا ملکی پخلو ملکی وسدوا عن سبيل الله جهاز ضد کټ کارو کافر دي خلق دی کافر کړه نو سفیده بده تمیل او شي نا اغل اعمالهم نو بار, بار, بار, بار, بار کړي الله تعالی عملون ددوب د دا دې عمل بده ته سفیده میلو شي کفر وکړه خلق دې دین نه منکه نو څخه ګټه واورته نه لاو شي نه او زل اعمالهم یابل مطلب چې دوه دا کفرو ک خلق دې دی دین واړو نو نور کارونه د دوه خو مشته کنه دا یې وړتفو ګټه نه شي او کنه در دوه لوی ژوند دې دا دوه لوی ژوند دې چې د دیو جنا ک دوه جماعتونه جوړي ک دوه بیت الله طواف کوي کاجان او تا خوراک ورکي تو افونه کای موزونه کای دا ټول बर्बाद دی ازل اعمالهون बर्बाद کړی دی اعمالونه د دې مقابله کې ولذین امنو کافر ندی توحید منی رسالت منی جهاد منې او عمل صالحات عمل کای د شریعت مطابق اوسد وان سبیل الله مقابل کې دعوت ال الله او امنو بمانزل علی محمد او ایمان راوړي پاغه سمنې چې نازل کړی شه د محمد صلی الله علیه وسلم منې او والحق من ربهم او دا حق ته طرفه رد دونه دوته انکار کوي او صد د مومنان ایمان راوړي او عمل کوي او نور تم دعوت ورکړي او الحق من ربهم نو دوته فایده سمېلاوي شي هغه ته نقصان میلاوي جو اضل اعمالهم دوته فایده میلاوس لا کفر انهم سياتهم ذربہ کی دونه بدید دو کوم گناهونه دین هغه ودون لري کی د دو دغه مووازنه وسلا هغه کافر دو مؤمنان اغو اسد تو ان سبيل الله ادو عمل صالحات وا امنو ادهغه اعمال ازل اعمالهم خامله اعمال فرا بسل ددو کفر عنهم سياتهم بد عمل کلادمسل اغو تبدخوا اعمال ثوابون نملا ویگی ازل اعمال لهم خ اعمال هر شي چې د حج د طواف ته جمعتون تعمیر ده ان مايام او مساجد الله او قیقنا اگو با کوق مجون با ای کول و ما کان اصلاعتهم اندال <سؤال> بیت اللہ مکاون و تستیع نو دیاغو خا اعمال کفر دی وجنا و ظل عمالهم خا اعمال برباد دادو توحید دی وجنا او دارنگی ایمان دی وجنا اگا گناونا کل دم سل کفر عنهم سیاتهم علتو و اصلح اظل عمالهم بلتو و اصلح با لهم کارون سیدی چه خیستا با سمتلو خبر کې چې څه惫ه کې بالاهم احانات ددو یاو دا حالات خراب نو ددو عمل سي دي ده ګناونه نو کفره ددو عقيده ده عمل بد دي ک نیکی تشوي دي نو ازل لا هغه اعمال کلا دم اده دو ګناونه کلا دم غره بالکل تزاب دي واصله حواله مو خوښته کړي ده دا حال ده دو دا ددو اعمال برباشل لد اددو حالات خوش لد داول وجا داو برباد ز کشتل زال ک به ان الذین کفروا تبول باطلات د پدی وجا چې کافر روان دي باطل پر سین نو اعمال باطل شو وان الذین امنوا تبول حق من ربهم عاکسان چې مؤمنان دي روان دي حق پر طرف دی رب دونه نو اعمال حق ل ول باطل شو دو اعمال باطل پر روان دي کنه ز ک باطل شل اد ادو ول ثابتل حق پر روان دي مفسرین لیکه باطل نمراد دلته دلیل دي يا معبود دي کفار تتبعل باطلا باطل دلیل پر روان دي باطل دلیل نا کول مو دا ثابتي دا سوره یونس تاسو ټکل راواړا سوره یونس باطل دلیل به फायदा نه ورکیږي کنه آیات نمبر دیو، تیس رالی باً وَمَا يَتَّبِوَ اَكْثَرُهُمِ اللَّهِ ظَنَّا اِنَّ الظَنَّا لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعَاقِّ چتیستے زمان خیال لید، زلطتا دیو، سی زمان قرآن کی داشتی بھی کلی تھی، گرد بولی تھی، پتنی نا دا قدیو، وَمَا يَتَّبِو اَكْثَرُهُمِ اللَّهِ ظَنَّا ان ظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون الظن باطل دليل حق مقابله خل شي کوله کنا رو باطل نمراد معبود یا چنه باطل نمراد اغه دلیل ددو کفروت تبعون باطلاه او سوره لقمان تاسو له ونده غوره سوره لقمان دایو شته شي سوره لقمان آيات نمبر 30 است غالبا ذلك بان الله هو الحق قولم حق الوندا خبرو الذين امنوا تبعوا الحق من ربهم ذلك بان الله هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل وما عبدت امرت وان الذين امنوا ا کسان چې طبی د حق د دلیل می ربهم هم په کذ لکه يجرب الله دا لکه مخې ته اشاررشله دا دنې عملونه بربات و شل او ځې عملونه هغه دغې فیدې سرګنده شوه ددي وجهې نه بیا ل نه کفرتته به اوباتې له ل نه منوتته او حق مییر رب هم کذا لکه جرب اللهلیناې امساله هم دارنګې بیاې الله خلکوطاق امساالله هم اخوال حالات تیغو حالات بان که نه تو سوچوکه کومه ډله خ ده چې بکاره دي عاملی بربات دي او بادل په روان دي داداخل که کارولديلی هغه سری ولهفیدي ولهدي حق په رواندي و دا فظله کې توله دی کفرو اوس مخکې باتل په رواندي نه دپکه نه ک نهپهږې جنګ سره وکه فله کې توله دی کفرو پس غ کله چې تاسو محامخ شی میلاو سے کافر سره په میدان جنگ کې دنه عام ملاقات مراد نه دی دنه دلته مخامخ کې دل په مقام میدان جنگ کې دي عام ملاقات مراد نه دي پیدا لکه تم الذین کفروا کله چې کافر سره میلاوی کې جو واي وې هر کې چې کافر به مونږ دښمن وای وې نه دنه میدان جنگ مراد دي نه لاري کو کافر سره میلاوشلی اسل بل دې کې ته کافرونو مونږ دي توې چې صورت محمد کراغل دې چې قمزے ک خاطر سره ملاوی کی نوہی بې نا ملتمانا موږ د څوکړه پیدا لکې تمو الذين کفرو کله مخامخ شې تاسو کافرو سره په میدان جنگ کې فزر بر رقاب نو وهې ستونه داغو او وهې سوټونه داغو په سره فزر بر رقاب او وهې ستونه داغو په واول سره څه مطلب دی ستمنه واري گزار زکات چې موږ دا غواړو چې دې مکمل د فشي مکمل د فقېګه اعلی چې د سټو ولې شي کافر مکمل به ختمه مکمل له ختميږي وکړه چې جهاد شي او جهاد کې مکمل ختم کا اوینه توه کا اوک ستالاس په پرشه نو وی تړه تړون نروستو ته اختیار دے. بدلاخ دے. دی چې تته نه بدلا اخ لیا او کاسې پرې دی اوس مفسرین پدې کلام کوي چوسو حکم دی ننظرې مفسیونه دیله ترجیی ورکه ده چې اوس هم دغه حکم دی چې کله ستا غبر راغله تا نغېروو تااللی اختیار ده چې مخت پرې او که فدییتې اخلی و داښ ده چې دا شي سره منسوخ نه کې اواسپله کې توملله کفرو نه رقاب فض برې قاب حته تر دی داسخند تو مو کله چې خی کوئ تاسو وې د دو نو فشلو اساق نو کلک کوی تړل دیغو وینې تو کوئ بیاوتړی دمرسړي تړون څخه ګټه دار دغه مطلب دار دی چې وینې توې کانو به وتاړې نو به همودي نو به شیشه تړې هغه سره مطلب دار دی دا اسکان تمو هم کله ته خو تاسو وینې ټوئکړې د ځن کسانو نو ځنه بیا تاسو هغه منه قابور راشي چې قابور راشي نو به د هغه وینې مت وای خو وینې تاسو ټوئکړې هغه مروبشل نو چکم مروب شي دی فشدل وساق فشدل وساق لې ټل د پاتتو دا چې کو میې توی شي دغ تړه ونه دلاو نه اوس دی نهروتو چې تاسو ې تویړې ماغ مرو شي نو ت بنی شي تلی تاسو شي ستاسو غیرې کې وئ نو تړی مطلب دال داسې وت پرې ده ک شي دغ لاپ تالو زار را پرېدي او دا چلول سره راغلیدن نه بیا اصلې هپ لا شي ممانانوته تکیف رسئ معلومه داداخلله چې د کافرو كي ديستا پلا سراغينو تڑي باي دين رسطو فا اما مننم بادو و اما احسانو كي یا خو بفیدیا واخلي غصا زخوا خدا اما منن یا خو بحید احسانو كي دين رسطو پا غیمانی چی دغسی پرگده یا فدیا و بدلا حتى تزغال حرب و اوزارها داکار و ترسو بي حتى تزغال حرب اوزارها دا و ترسو وی دا جنگ دقیق کول دا تړل دا داوا ترسو وی د یو مطلب دا ده حتا اتزال حرب او زاره حرب نمراد له حرب دی نو اوزار نمراد دلته چې نو دا غو سامانونه د جنگ او د اسلحي دي جنگ به کای کای تر دې پوري چې جنگ یا سامان د جنگ پریګټ کی دي جنگ مطلب دا لري چې جنگ پریدی ولاسو نچور د دې داش چې هر نمرات اوا حربیان شلل اهل اهل الحرب اوزار نمرات دغه سامانونه او اسلحه شلي نو چې دا کې دي مطلب دا دی جنگیان خپل جنگ پریدي او جنگیان چې جنگ پریدي د ببستا تابیکی کنا یا وستا تابې علماء منبستا یا وبالتالي جزیه راکې ټیکس راکې نو دقه حواله ده نو دی پورت حتا تزال حرب اوزارا یاتې مراد داده حتا تزال حرب اوزارا تردید پرې چې جنگ کیدی جنگ خنګ دي مطلب دا حتا عبد الله حرب اوزارا تردید چې ختم شي جنگ تزال حرب اوزارا جنگ خپل اوزار کیدی مطلب داده چې انتهاء ته ورسیږي جنگ به جنگ منئ لکه نو داغه وخت ته فورې تا ته دا ته او چې کله دې جنگ ختم شو نغې نرستو خو لا خبرې ضرورت نشته او بعض مفسرین وایي چې حتا اتزال حرب او زاره ها دغه اشاره ده د خبرې ته چې جهاد با اغه تر قیامت پورې جاری وي او دین امراد اغه زمانه د د ایسال سلام چې هغه وخت کې و بیا جنگونه ختم شي او نور خو زمار زمانه کې چې نوغه جنگ وي دا اوزار وی جنگیان وی دا جنگ وکای کای ستر سو پوری تر دی پوری چ اوزار د جنگ ختم شي او بیا جنگ نکیږي دا زمانوي دي سال سلام زمانه دا کله چا دجال ختم شي اخر ختم شي سالیمه دنیا من به حکومت اسلام راشي نو بیا دغه دغه جنگونه بیا د اسلام او د کفر جنگونه ختم شي حتا تزال حرب اوزارا اخرې زمانه ته اشاره شو او قیامت پوری با جیحاد چلیگی ذالکا دا خبره دا غصیدان ولو شاہ اللہ که غخت اللہ رب العزت لام تسارا منهم نو سواتلہ بدل بای آغست و دونا پخپلا تی مسلط کر پدومنی ستا ضرورت نو که غخت اللہ رب العزت نو دونا با انتقام آغست و پخپلا ستا زورت بنو رکا زر کسانو منی سلائی را بیشتا ځې مننیاسمان نه هغه ګټې ولی بارانونې پ راویل دې طوفانونه راویله ک ستا د خللو که نو نوله بایددونه هم انتقام اغسته او بغیر د ستا د نقللو حرکت نه نو مانا ببد الله کو, کو غختیا لاره رب لنته سره می نو انتقام بدلی باید غې ددون بغیر د ساسو د کړون لیکن حکم د کتو کو لیکن حکم د قتالو که لیابلو آباز اکم بی باز چه ازمی او ازمی باز استع سنا پر بازو بندی تا خو ابتلاع و امتحان دی کن استع ضرورت ہو نیشتا کنا الله خو طاقتور ذات تے استع ضرورت نیشتے چه تاو جنگی گی نو علا بچه نو غدین غد غالب کېږي گی اب رہا پسی اگا مرغی راغ لی حادیانو پسی سلائی راغ لی تو خلوی راغ لی چا من ازمک او جڑک لی دا. تا خونوجړه کولی خامنه طوفانونه راغلل تا خونوکړي لیکن تاته حکم د جهاد راکا بهتې په مسلط کړي مظاهر دا ياب ال ابازكم به بعد والذين قتلوا في سبيل الله فليسل اعمالهم ذن ترغيب الى القتال چې تا دا حکم د قتال شو نوس قتالو کا کنه حکم د قتال نوس قتالو کا يرا نو قتال کو نو مزنه و پاتشي ذکرتون او پاتشي حجون او پاتشي قبرونو که پراطيق الله والذين قتلوا في سبيل الله اا کس انت قتل کړې شو فلا رضي الله کي نو ددو سمره اعمال وخت دي نو فل يزل اعمالهم ارجل نبربادي الله رب العزت اعمال ددو فدي مرتملاويږي کنه سايهديهم لاربوخه دوتا د جنت د دين اسلام د قرب ويصلح حالهم او خسته کې حالات ددو ويدخلهم الجنه اذن بکیدو جنت عرفه لهم چې تعریف کړه دے دوت په قران کې او په حدیثو کې داسې جنت په رستو ورا شي داسې په چینهرو نه دی او داسې په حالات داس دی انور سورته نه په ورا شي داسې په خورې دی داسې په باغونه دی عرفه علهم چې معلوم کړه دے دوت تعریف کړه دے تا چې جنت داسې دی او داسې دی یا الی الذین آمنو اللہ انصر الله انصرکم وبیا ترغیب یا ای مؤمنانو ان تنصر الله ک تاسو امداد او قدرت الله الله زعیف نه دی کمزور نه دی امداد ته خو محتاج نه دی مراد ته نه دین د الله دی نبی د الله دی ان الله تاسو امداد او قدرت دین د الله غیر ارشاد تفارا دغه تپیت تفارا را پاس الله باسا او امداد او کې وای سب بتقدامکم یانصر تاسو امداد بوکی علامه بسي الله زمونږ دادوکهما داکن سبې قد مکم خلک په تختي او تاسو پسې روانې خته مکم دا چې په به وړړی مطلب دا چې تختې نه به تا محفوظو ساتې او سب تققدکم د تختې کافر به تختې او ت نه تختي تا نه چې په وړې والله نه کفرو په تااصل له هموا الله اما م کسان چې کوفرې کرد نو په تااصل له نو تبا ده او حالاقت باقی او علاکت دیگو دا پارا و اضل عمالا هن او برباد کردی دی عملو نجاگو مطلب دی چسته چسته عمل کوي دیاغی فیده ملوی گی ویست خبالا او دارنگی دیاغی اک عمالو بورتا فیده ملوی گی د دو عمال چی دی دیاغی فیده بورتا نمیلوی گی کنا کافرو تا دی عمالو فیده با نمیلوی گی ذالک بی انهم کریو ما انزل اللہ ف حلاکت والی را گئی دا آمال بربادی والی را گلا بی انہم کریو ما انزل اللہ یکیناً دو چیزی بد گرنی آگا چا اللہ را لگل لی قرآن توحید فا اخبت آمال هم نو بفیدی کرل آمالون دادو دو غرد کارو نا کردی بفیدی دیکھنا یو دادا چیگا کار سر وجود شي شی یو دادا چیگا کار سر وجود ترانی شی اکار سر وجود ترانی شی بل کار وجود ترانی شي لیکن کار فیدنی ل ما د کور جوړه د لک د را پهې کوون د یره خو ما لو وړه د دوالونه سرته رسول دي کک تو راضت دا خو بفې کار دی وکو که نه یاره ماچ د دا ځمکه وکر نه کتاب په کشه وکره ما خو پهې جوو ک دا خو غنو وخته تا بفې کار وکه ی دا سرو کارونه کې بلدان د کارو کار لیکن لکن بفی دو کارونه کړدي لکه توافن کړ یو کار بل کار دای کړ دې مزونه کړ دې جماعتونه جوړ کړ دې بیفیدی کړ دې کنه برابر نه ده په اخوت اعمالو بیفیدی کړ دې عملونه نه دو دا کوم ځای کو دا خلک و چې बर्बाद شي او تباشه دي او دا رنگه دنیا خرابه شي وي دا دل درد شي وي دي لګ پاسه نو تاسو پتو لګي پناسته هونه لګي افلم یسیرو فی الارض ای دونګر دې پسما کفی انظرو چی وګری کیف کانات من قبلهم که سرنګیشو انجام دا کسانو چې دو نمخ کی تیر شي دې دمر الله علیهم تبای یابشت ده الله رب العزت پاغو مندی ولل کافرین امثالوا او لپاره د کافرانو امثالوا عذابونه دي د غشنتی کوم مخکانو منسه عذابونه راغلی دغشن عذابونه نور کافر لو پاروم دی کنه دا نه چې مخکانو مینه راغله رستنی به بچی ذالک بین الله مولا للذین آمنوا ولی بشل المؤمنان بخبر ولی شددی وجینا بین الله مولا للذین آمنوا ولکافر تواشل وان الكافرین لا مولا لهم بروکن مومنان بشلل کامیابشل ولی بین الله مولا للذین آمنوا الله مددگار و دوست المؤمنانو دین مولا للذین آمنوا دوست المؤمنانو زکا بشلل ان تنصر الله ینصرکم ویصبیت اقدامکم اداولی بربادشل و جواننا الكافرین کافران چیدی لا مولا لهم ایلا ناصر لهم دول پارسو کی امدادین نونو اولا ختمشلہ او خود کی ابو سفیان تپوسو کو شتاسو کی محمد اشتا نبی علیہ السلام اچپ شئی اخیری وقت کی بیتاسو کی ابو بکر اشتا نبی علیہ السلام اچپ شئی عمر اشتا نشتا دا اچپ ارخهال <پس> دا او که چې جواب مې لاونه شو دا دا درې وړا نشته زهو مقصد حق حاصل شو بیا غا اوتځه توحتو چغه ولا اوله بل اوله بل عبیدا وی لنل عزا ولا عزالکم نبی السلام اوس جواب ورکې لنل مولا ولا مولا لکم وانل کافیرین لا لهم دا یوم دادی او ناصر نشته نا الله چهلات کول مسلمانان هنر پسی راغلل نو چاہ بچ او د مسلمان هنو امدادی ناصر وو چه کافر راغلل نو اللہ بچ کرل بدر کی راغلل احضاب کی راغلل نو اللہ بچ کرل او کل چه مسلمان هنو دے پیلارل دیاغو سوک امدادی بچ نشلل او چه نو اغا بشارت زیرا چې چا ایمان راوڑو جہاد اومن دیاغی مطابقی جون تیرکو غلparagraph زيره ان الله يذكر الذين امنوا وعملوا الصالحات يقينا الله ترید ان بچا کسان چې مان راوړو د عمل کده شریعت مطابق جنتونه تا چې بی ګلاند دغه دی نهروونه او الذين كفروا كسان چې کفر کړي دغه به سہالوي ته تمتعون و یاکلون کما تاکلون نام او به په دحسلی عارض لذتونا کما وَيَتَمَتَّعُونَ فِي دَبَاسِلِ وَيَأْكُلُونَ خَلَاقُهُنَّ وَكَي كَمَا تَأْكُلُونَ نَعَم لَكَسِنگ خوراك کې صوري پیسو مطلب دې شي چې تشويده جنم فصيله نو وي او ياكلون كما تاكلون عام صرف للذت تفارا دپا صوري خوري دوم دقه نور څه مقصد بدونی يا ويأكلون كما تاكلون عام بلا تمييزه صوري احلال وحرام نه کوي نه دو میلا تمیز لګیا دی و یا کلونه کمماتا کلونه نامخوراک کوې دو تمیز لکه څنګه ساور خوررا کوي خلل فصل کې ګټ شو او ک د بلفضصلل کې ګټ شو حالاوخورړه او که حراخورړ یا کلونه کمته کو نام یو مقصد لما بللو مو و یا کلونه کمته کوونه ناموخورری دو لکه سه خوری ساوری بي مقصد جاوود خوراک نوم سے مقصد مشتے صرف خیٹ اڑا دوم سے مقصد مشتے صرف خیٹ اڑا کی ویا کلونا کماتا کلونا نام حو زن علماء وی ویا کلونا بغیر بن نم داللانا اول کې ویا کلونا کماتا کلونا نام زن علماء وی چی دو خوراک کئی بغير ده تسمينا كما تاكل النعام ابتداء او ياكلون كما تاكل النعام وبغير ده حمدنا انتهاء ابتداء كحمدنا كاي تسمينا بسم الله نوي ساوردي اخرك حمدنا كاي ساوردي نو كداسي قارونه يتمتعون عرج في ذا اصلي وياكلون كما تاكل النعام كداسي قارونه كاي ده ساوروشانت نور اوور اور چیده غټه کانه د دودا زیده دودې د دم ر خلق وا الله دل دل کې عمر سهی اوا او من قريه ہی دا خو تکړه خلق دوسرا سلحی دی दुसरा صحیح دی حدیث اور ټوپه کې دی توري دی, دی, دی, دی, دی دا پسند نه چوان نارو مس والله بس ته وسنګ اورشي دوه مقابلې ته ودري کې کانه نه نه اتاه کتور چره ناغو مقابلنه د کړي نو دا کمزوري بسو کې وكایه من قريه دير د دی کلوالونا هي شد کلوالونا قطر ګډ کلی هي په قوت کې من قر یتقا د استاد کې روانه اخرجت کا چته وخلیک تاسوبا سوره فاتیر لغون رواډه سوره فاتیر سوره فاتیر نه سوره سبا بالک لخير رکوک اوکس لبل الذي نه من قبلې اومابللهغ اشاره مع نه هم فقد ذبور وسوللي فقیې کانه نه کیر او ق لبل الذي نه من قبلې هم متلب دی م موجه موجود خلکو انکارو کو د توحلید نه پښوم کړیو داناشننا نهرهکس ل نه من قبلې مجوده خلکو انکاروکو د توحید نه ناجبه نه داولی ق لبل الذي من قبلی ایيات نمبر د پټ نه کو محافظان نو د يات نمبر درغونی وي زما د قل <سؤال> کې د نمبر ډیرر وړی وړیدي د پتن لږې ګډی و ځې کټټ ک زبل ل من قبل ه چې داې کې دی خو کتته بیا کاریږ نه چې س کوم سړی وي و زبل ل نه من قبل ما له غ مشاره مع نه معمونڅوکه مجد تزیببه کوو نه ساشنا نه دا که زبل من قبلې په خانو هم خواب اوست دا پخانی ام موجوده دوال یوشانت شد پا تکزیب که نو پا عذاب که موم یوشانت شد کنه اغو منو مازاب راقلی و و ما بلغو میشارا ماتاینا هم موجوده کافر نرسی میشارا ماتاینا هم د زریمی میسی آغی تا چې روم بنو تاور کردو کم طاقت قوت معلونه اغو تا ما نو زریمی سی تا دا موجوده دی اغو نو چې دومره زیات او په طاقت کې هغه بټ نشلل نو دا موجوده به څنګه بچي زموږ څوشو چې هغه خو دیرس خو په طاقت او قوت کې حیاشت او قوتم من قريتك التي اخرجت مکه ول طاقت موازنه او قاعده ان سره سموديان قوم د شایب سره قوم د نوخ سره قوم د سبا سره په هانو منکرین سره د دو موازنه او کا دو دیغه طاقت او قوت د زری میسي ته مونږ راشي الله وي اهلكناهم نموجدا وسنګ فلا فلانا سرلن ولا هلاك شو اهل پر الناصر نو کنه برمو مطلبلو ان الكافرین لا مولا لهم ذکبر باتشل افمن کان علا بینتم ربہ کمن سجنا لو سو عمله یو خاتمه خراب شله بل سمشل داولی یو ببیینه منی ده بل عمل بد دې نو چېڅو بنی منې د خاتمه خشوه که نه او څوک بد عمل منې دی دغ ختممه خراب شووه افمنکانه یا په سا کس چې الله ب نهتل پهدللیې کامل باندې م رې طرف رب ده نه ا پهشان دغه چا ک دی شي زوږې نه لوسو عملېی چې ښسته کهشي دغه ته بر عمل دغه به او اوا هم روان د فش پسې دا دواړه چرته برابرې دی شي ګز نه ې برابرې دی د اولب کوم بنی منې دی نو د لپاره جننت دی کوم به بې من نه دی ب د عمل په روان دی د کممن حالدون فار لپاره وور دی نو دواړه راوردي که نه ممس جننتلتې او د متقوت صفت حالت پریف دغه جنت لپ حاله مخکې چی دغ چې دغې واده کړی شو د متکانو سره متقی سو دی سرت اول کې دی مایت ک چې ت آمنوا وعملوا صالحات وآمنوا بما نزل على محمد ووالحق دا خبر مینه دا متقید کړه چې قرآن رحمه الله و دې چې تقوا ایمان د دې ټولو اشاره چیرې نوغه سورۃ کوم مزګون دی نو هغه تقوا فيها نار فایكم نهر من ماء عند يو بو غیر عسینت الندی بدبودار او غنداک او بو هغه چې پاتشي پاتشي دغ بدبدارې شي ګندې شي دغیر عاصل مطلب دا نهې ګنداند نهدي بدبداره دغه او سفاوته ځ مال ک چې دغه نیرون نهسوکو ب واخلی او بس کې او ب واخلی او بس کې نو دې به دومره خواږې وولږې چې د ت قشاندي لګي مړیږي دکه شن دیوچې ما وس دکه شکل غو بده دنیا د شربتون نه خوګيوي دومره خوګيوب ول او نه ورو نه من لبن ان د پای ولم يتغير طعمه شنو بدلېږي خو نه د لم يتغير په خپل منو بدلېږي مما غیر غير عسل غیر توي غير عسل شنو به ګند کېږي ادل تسو ولم يتغير طعمه شنو به بدلېږي په خپل خو نه دیږي قیدیک د دې خون کې وا پخپله تغیر نه راځي دنیا په لور ونی کیدله پخپله به کې تغیر راځي ماست شي خراب شي ها کټوवाडी چې دینه شملي جوړ شي ماست جوړ شي مستاپه تغیر سره به هدی کې تغیر راځي لیکن پخپله وا پک نه راځي نو د قلوې لم يتغیر تامو پخپله ترته په خرابي کې ډېر معنی راغښوا په انهارو نه رونه ملي باندې په یو لم يتغیر تامو او د نو بدلي وانرو نروونه من خبرین د شراب شاره بین هغهخوان وېاس کوونکوته دانت جپهېې لا نور سرتون ک باه چې لا اوغولو والله اوه یون زفو نو سر دردې په نه به وټای او د خیټې ډډدي پکې ل لشار رو نروونه من اصلین د ګبیین وصفه سفاکری شي سفا وتهګوره د خلک دلته دنیا کیک عقد او بو نهرونه نومو مينو یو یزما ټیو بو نشته بل وځم کور کې بو نشته التا بو نهرونه دی او بو بي. پای ګر د ګر ځک 22500 روپۍ ورکواته تا کیلوونه ملاويږي وانهارو ملبن التاواد پایو نهرونه وی شارابوک اه نهرونه وانهارو او جبین خودلتا وزرا اتځنمې کیلوونه ملاويږي تا ته صفاء التا د هرې نهرونه هلا ان فی امن کل ثمرات عبد الله لپاره پای هر قسمه میوه او مغفرتهم من ربهم د ټکي ولي ویا اخر کې بل او دا ویدل متقون جنت مستحق د کسان شو ما اخر کې سه ویا مطلب دا چې چر د ګناه مواخذه نه کیږي چې د نه محروم شي ګناه ته نشوي دا کې یو تن سره وروګو کی زم ما روغه او شو ا بیا سه مدفص وی د ما سره دا نقصان رسوله هغه تمام کلونه هغه بیا خراب کی دا سندا چې دا نه هرونه الله ورکی دا متون الله ورکی بیا وتسه وخت پس وی چې تا خدا ګنا کړه وختم ارسلان نانا وا مغفرت مير ربيهم بخانه طرف دربدونه چهر ګنا ورتمافته نو بیا د هغې و نیست شته چېتونله مخ م شي په ک سرړ درې ګکسستا خرا په پر سر وي کپ شي پر سرره وي ادارهې ک سره وي د بیا گرفتار شي ډړنده کاتا نه ده چې به جنتته لاړو بیا سوخت پس بیا فیل را وووته حکومت نه د ړنددو او مخرهتون بخه ربیم طره د دنا کامن واخلیدون د پشان د چا کېلی شي چا میشه د پور کې دا لیزتونوالا دادوارا برابر دیشی و سقومان حمیما اس کو لیکی گی دو تا اوبا گرمی فقط تا ماه نو ٹوٹی ٹوٹی بکڑی اما کلمی دادو اوبا گرمی اوبا بوی او داس ایک معمولی گرمی نا چه تل لپاس بدن منی آڑای نو دال دن بدن کې ننوزی دنیا کې کوم اوبی دا تا بدن منوارا ونو بدن نکت جی فکین ننو جی ودا با اون بدن کی گرم وبل اپاس آڑا اینو بدن کی بدن نجی او که گرم او اس کلی نوم بدن ننو بدن ٹوٹی ٹوٹی کی فقطا ماہم که مختد نیجدی کنون یشوی لوجو ما هونه بس ایسی درسی پیالائی کے جام کے نیجدی که یشوی لوجو ما خونه براته کی سکی فقطا ماہم کلمی بدل اخرابی کی الفاسه چه بدن مدره ټوکړي ټوکړي کې فقط تا ماهم ومنهم من يستمع لك منافقون وتذكره دوه کسان تذکره وکړه یو جنت اورسه وبلی جانمته دیو عمل خو ایمان عملی صالح او جهاد او بل عمل خو کفر شرک او دارنګ مقابله د مؤمنانو بيد دوړو زونه یو خدل اوسه د پڑک ومنهم من يستمع لك وګې ګټاته حتى دا خرج مننده کا تر چې وو چې ست مجلسنا قال وللذین او تل علما وی ا کسانو تا او تل علما چې او تل مرکړشه دې تاسو ثبرا شی بیا يهودا او تل کتاب او تو دا دے اوتو نصیب مینه کتاب د بد خلکې کومه کې چرشه او تل کتابانو ته پوشې د بد سره دې او تو نصیب مینه کتاب نه ته پوشې د بد خلکته او تو العلم انه ته په شاشه دهخه خلق ده دا بد خلق براشي خو خلق تبوي ماده قال انفا اوس سووي الکه مې خلق دي په خپلوم ناسو ني مې خبره سوکراوي الکه مې خلق په خپلوم ونو دا خنده دا استهزاء تو کې کوي ده ماده قال انفا اوس سووي يعني دې پیغمبر اوس سووي څه ني خبره الله نو مسلمانانو کی ناسو نو سره دو پهې میفل کې نسوک نو دوولې پو شل ووج ولای کل دی نهطب الله والله خولو بهیم تا کسان دی چې مور جلله تعال د دو په زومانې نو ځکه بل نه تپوس کې ما دا قاللا نفا ت به او روان د خوای سقلل پسې مکمون یو ځ کې ویللو که نه چېقرآ دپارو کاټونه یو اتبا د هوا پ کټې خبرې مون کړ ی پګمه کړی پینځه کټه خبرې دا وي بدد کې مطلایي تکبر دې اشتراط ال اعظم دې اتباع حوا دا حب دنیا څنګه خبرې وبلا کړیوې شاغات هغه چا موندې تماد چې راته تحقيق ضعیف دي پوي گناه ته پېتیماد کوي چې نه پويږي نو دارو کاوت قرآن دې کنا د شپږ خبرې مونږ کړي و شوو کې نو دلترا و وتبعه هو هو هم هغه یو وجه دلترا نه کنا ولې قرآن باندې نه پويږي وتبعه نوپېږې تبا الله والله خولو بهې د قبل نه تبوس کې ما دا کالاف نوڅک چې فش په سرانې نو دا یرو کاوتې که شپو کاټ مخکې ذکر کړو والله د نهته کسان چې هدایتې بیا مننده زیادده او مود نزیات پهله تعله هدایت ددو ته هم تخوا هم وربهې دوله تو فکر ذکر شو دل مپون دغی که نه جرنت ولاېږې ورته چې درمره مهورنه ده لګې ده روان نه دي خواهش پسي دغه جو تقوادار واتام تقواهم ورکه الله جو ته تقوا څه مطلب توفيق به تقوا فالین زور نه لساتان تات ته کومه انتظار نه کیدو مګر د قیامت راشي دوه اچانک فقط جا سرات واه ته قیامت انتظار کې علامې خوراغ لیکنا علامات نږدې شل کړه حدیث کې دا یې موجود ده چې ان تلدا متربتا ویندا بخلا سردار راو له مطلب نفرماني و آنشي جنكاي بدم مين دو نفرماني شي يا بچن وغا نفرماني و عامشي او کوم ادنا سړي دا غبا اعلی شي وانتر الحفاط العرات رعا يش يتاولون البنيان عربي زوغر چاوه کپڑے پیزار ابادینو هغه ولولې کې پاتې کیږي شراب باندې زکات په تاوان غړن لکيږي امانت په مال غنیمت غړن لکيږي د دوستانو سره تعلق وي ادا پلا را د مور اغه سره بچانو هغه بیا وفای وي نو دا علامه دي هغه راغلي الله وي جااشات تو قیمت به کله راو علامات خو راغل که چې قیمتته راغې نه تاه سطیاری ک ده نسیت په وختلو ک نه فان له دااجات هم کرا, کرا. دا هم نو دوال انزرو لاسه انتظار نه کوې مګ د قیمت چې را شي دو تا چات ف جاشااتوه او علامات علامات راغل ک نه لهم نو د کوم ځای نه د نسیت اضاجات کله چرای شي دو ته قیامت ذکرهم نصیت غسل فان لهم ذکراهم اذا جاءتهم سرنج وشي دوله پاره حصول ده نصیت نصیتا غستل کله چرای قیامت بیا و نصیت و خنی کنه ها اوس نسیت و اخلاق بیا و وای چیزه دا کوم دا کوم دا کوم کله قیامت راشی تو بیا قبل قبلای لیکن بیا و نصیت گینا تاسو دغه سوره فاتلونه بیره وایم سوره فاطر اوسيكم من سوره راول لكم زي راول لو ولو ترى يفزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب ayat number 51 ولو ترى الدق الاخيره كو دي سوره سوره الصباحه خطا اشلم الله ربل عزت وی ولو ترا یس فجعو ولو ترا کتیوین الی دن کا کلا چ دوبا مبتلا شلی گو گبراٹ کے فلا فوتو وخذو من مکان قریب اس بیا ودول پار دل نشته او بنسل شیر مکان نزدینا ووقالوا دوبو آمنا بهم ایمان روڈ پدی منی و انا لہ متنا و شو من مکان باید اسرنگی بشي دوله پارا حصول دي ایمان مې مقاليم باندې د زير لر نه چې دنیا لا دلته ملاوي ده دولتا څه مطلب دنیا کې ملاوي ده ایمان دنیا کې ملاوي ده فانا فانا لهم اذا جاءت ذكرهم اوس نسيحت واړ اوس د کوم ملاويږي قیامت کې نو قیامت کې نه ملاويږي نو دلته هوښتا کنه دلته هوښتا کنه ستاتم یلاوسی مفاعلم اسنسیت قبول کنا لا اله الا الله نشته حق دار د بندګي سوا دغنا حق اندا دغه بندګي شروع کا مخه همنګ دغه بندګینه رکړې نو واستغفرلي ذنبکا بخنه وغار د پاره د ګناه د خپل د پاره د ګناه خپل نو کدا خطاب نبی علی السلام تشیق نو د پیرانبر ګناه خو نشته او معصوم دیک عم بیاو بارکه د اهل <سؤال> سنت والجماعه قیده دارا چې معصوم دی د ګناوونو قبل النبوته و بعد النبوته نبی ګنا معصوم دی بچته نبوت ملاوي دو نه مخ کیو مورستوم بس مطلب د واستغفر لنبکا بدلتا استغفار لمراده هغه ازاله د خپقان نه پریشانی راشي نبی عليه السلام وی کلمه باندې پریشانی راشي نذره استغفار و مسطر زلا طامنوم کله پریشانی ناراضی واستغفار وای کنه د فارده ازاله د خفقان د واستغفر لذنب اگر هغه وای کنه یا چې دغه خلاف اولا کا حسنات البراده سیات المقربین خلاف اوله کا چې نبی شان سره مناسب نو اشرته چوشیت نه غنا نو غنا نو او داس کار چې غنا نو هغه شته نه کما ته چې جمع کو دغه څه مثال نشته فار له پاره شیشې دوه مثلا نشتا فريد کې د دې اجازه تشته نبی عليه السلام او ازواج متطهره ازواج متطهرات د फरक غليک وینا کړو چې کې د ځان لا نو دا اجازه تشته لیکن پیغمبر کې نه دا خبره نه ده دا, دا وې اعتماد کامل ده کنه نو دلته دا خبره چې وسط فل ذنب ک يو خبره دا وشه چې لپاره دې زالې د خفقان پریشاني راشي نو استغفار کوه یا سطفلدي جنب کا خلاف اوله کار الممن وال منات استفارو کلپار دمنانو دم سرو د زنناو والله يالو متقله کو مسواكم الله خبر د ستاسو د ګرجدو ضایبان دي او استستاسو د اودوماندي اوو تذكره قول الذي نامو يا کسان چې ایماندي ایمانو له خدا نا فإن أمانون أمراض بجب مؤمنان دي, دي. ويقول الذين آمنوا نغسوا لو لا نزل سورة فإذا أنزل سورة محك محكمة وذكر فيها القتال ورأيت الذين في قلوبهم رأيتنا دعوة دار دي إيمان دي ويقول الذين آمنوا ويبعا دعدار دي إيمان لو لا نزل سورة ولن نازل سورة فإذا أنزل سورة او کله جنازل کړي شي او صورت محکماتون محکم سماتلم کارم راد والا ثون نومل کتابه او خرو متشابهات نوخ کارم راد والا کرم مضمون والا یا محکماتون چاغه ول نسخه چرته ناراضي يا محکماتون واضح يا پوخ مضمون والا پوخ مضمون والا چې پاريونه خفان ناراضي وزکر في القتال او ذکر کړي شي په حکم د جنگ رایتا اللذین فی قلوبیه مرضون بینی بتا کسان چې دیو او که مرضی منافقت ینظرون ایلیکا گوری بتا تا نظر المغشی علیه من الموت گوری بتا تا پشاند کتو د آگا کس چی بیوشیر آگا پاغه منی من الموتی دی مرک داشی بد حالات پی دیو آگا لیکن یو سر امریکا نا مرک حالات کې دیو آگا سنگا مرک وقتی دیو څنګه سنگا حالات وی چکالا حکم د جنگ راشی انده منافقان و حلاتا غسشی تا سورة منافقون لگر روڑو ایت قسم یا اللہ سفارا سورة منافقون حکم تی جنگ راشی کنا بید دو آجیبا حلاتی و ایزا رائطهم توجیب کاشاموهم آیت نمبر چار سورة منافقون کله چې وینئ ته دولاره تعجب کیا چې تا لاره جسمنددو تازګۍ په بار سره پیړوالی غټوالی په بار سره ټکروالی په بار سره توجبو کاټ سم وهم مطلب دا راځهره د ډانچا پکې یقینیسته وين یقول اكو دوس خبره کوي نتسم علی قولهم تو هغه دې ددو ویناتا جسمونه غټ غټتي خبره یو کېږي حقیقت څه دی کله چې حکم د جنگ راشي نو کأنهم خشوب مسنده ویاکه دا شیطان دی د لرګو اړم کړې شي دیوالونو ته لرګو شټي کړه غر خلق بدهونه خپويږي دا دیوال ته ودرې چیرې دا اوچي کزما کومه یک دون لاندې نه ساکيږي توا ګوري دا ودسې دیوال ته او ډلې به ولي توا چې دا یو سټ تک نه یاصابد نه وټلیک سرګانته د ګورې تو وای چې د غوا ک دکې سر وسان ې قانو خو خوشب به مصنده ده یونه کللهی حتی مهمملعادو فر هم ګې هره چې غ پهځان مې هملهعاددو دغه د حقت کې دشمنان فز هم نوځان ې نه بچکان دلته هم د قوی که نه منافقون کې وي یو سک پشانې شي دلته خو بیا هم ووي که نه داسې دی لکه یو تن چې مري نو بههم لګنی گزارا خدا کوي انسان دی انسان دی او به شي په راکلہ البته بالکل تناسټ جوړ کړ جنگ حکومت راشي د وقاریګل کسټ لکه پر شان د وقاریګي وا چې لګ حرکت پکې نيسته فاولا لهم نو علاقه ته دوه فقره طاعت و قول معروف طاعت یعنی پکارو دغه خبره منل پکارو چې دغه خبره منل وي یا طاعت چې نن د دوه فقره غوړه اویناخ دادول لپاره غورا ده کنه फायदा د امر کلاتیک کلکشن مز پوښه غا حکم د الله ک دوک پر الله سره چې مون الله ک تورشت نه کړه و خپل لوز الله سره د جنگ کولو چې به جنگ راغره مون بكونه لکان خیر اللهم یقینا نزې تاسو انتول لایت سمت طلب که تاسو مخ واړهو د فده ن شته نقصان شتیک ان توې دوفللار دی چې فادو که پهځمکه که توقطې وار خاامه کوم نوکت به کوې تاسو خپلولیی خپلی پهړ کل لاانه همم دا کسان چې دغه صفات دی خوران مې نه پوهږي تا به تفو کې ماده قال نفا دغه کسان دی چاول مووي یاره صورت پکار دی چ را شي محاتې بدل شي نظر ینظرورونه ال... یک نظرل مقصې یاله من الموت حالات بدل شي دغه کسان د فادیان دی دغه کسان الله لانه هم الله لانت ک دله طلا په دومنې فاصلمه هم نوکانی کلل د حق نه ام افساار هم موړاندې کرستر کې د دو د حق نه فللا ته د درون القآن فکر نه کوې پهقران کې عملله قلوب نفاوه بلکېږ د دو په زننو منی اغا جرندی دی اغی دی اقوالوها اولما لکی دا اغا زمیر اغا قلوب تراجه کادی زننو جرندی دارسی جرندی جدای کنند جدا جرندی وی دا گاڑ جرنده دا تالا اغا جرده دا موبایل دن دا دی اغی جرده دا اغی تصر و کودو لگنو جرندشو گاڑ دن اغی پاکیت تالا دا زن ورون دن بار نہ هر شی جدا طالبینو ظلم تعالی دی کنا کلا بلران علی قلوبهم تغا مورد او دی ان الذین تردوانات برهم یکرنا کس ان جو واپس له پشاگانو خپل منی دین نامین بعد ما تبین الاول ہدا تروس دین چ خو واضح شه دو ته حق شیطان سوال لهم ولی واپس لوئے شیطان خستت که دو ته غفد عملو ند دو عمل علیهم و ملتونه ورکر دو ته امیدونه ورکر دو ته د تاسو بشو داسو بشو ددو چرچلغه انده دا وخت تمشي ذالک یعنو هم قادو للذین کروه دا په دی وجہ یقینا دوی چې دی قالو ویل للذین کروه ا کسان ته چې بدګنی ایمان زلال الله هغه ترانګل دی الله تعالی سوې سنوتیکون فی باذ الامر کافر تدا خبره کوي زیرا چې منو بمږ جن خبره ستاسو الله یعلم اسرارهم الله پیګه پاغه پټو خبر او جرګو ددو سررنګې به حال د دو فقایفالا ته اوفتملمالی کا سرنګې حال و د دو کله چې روحون اخلی د دو فرشته دغه دو پړه خلک دی یا جربونه وجو هم مباره هم جربونه وجو هم مباره دا دو ونه و ووي ب هم بتون ول نه او اظهار ول نه داسیون چ خې به ووي ساګانې ي دا وي بلکې دا ووي چې جو مادباره هم ول د مخامخ یو شانې پیش شابل شانت که نه ځکه غجوو ادباره هم, هم چې مخامخ چې و راغلی نستا حالت به یو او چې لا پیش شابه چې شاته ولا حالت بهې بدل شو نو مخمن اون ګزارو نهدي او په شامنو ګزارو نه دي یا جللت مراد دی چې مخله ټکې د مې خلک بد ګرني چې ممن له زارو کې دامنې هم خلک بد ګرني د برمنوللهګزار کوي جللت زونه اوجو او مادباره هم ماد ذلك انهم اتبعوا ما الله ولذل ذلت من تلاشل ربت ددي وجناچ دوروان دغه پاسه چلا ما سخط الله اغا شتج خبقي الله کنه وکره رضوانه افت گنی دور دمنته الله فاحبط اعمالهم بفي ذکر لملون ددو ام خسب الذين في مرض خيال کی اغا کسان چد او پزونه کی منافقت تے زنون دغه کسان خیال کې چې نه یفریرج الله او ازغان نه هم چې هیر ګب الله کاره ن کیا کې د دو کې به د دو بغو زه حست کې نهله کاره نه کې کاره کوي وه او منخولکو لا را منافون الله له نهشا لا ناک هم کو مونږ واړوو به او بهښیته ته دو مخامخت فل عرفته هم نو طب به پی ژېدي ما پر نخوا د دو سره بون تا ته مخامه نه خيو ولا تعرفنهم ها یو خبر مون ته میلا اغه تا درکړه چې ولا تعرفنهم فی لحن القول چې پیجه نباتوک دولر په لحن فی لحن القول هغه چالاکیا د خبرو کې چې ما تاسو کرل ما تاسو کرل ما تاسو کرل ما تاسو کرل سخت چالاک ویلکا ان بو یو تا نه اورا او زمونږ کورونه چې نو هغه خوشی دي څوک پکښته نه لو نعلمك تعالى الله تماما کو کہ منګل جنگ راته بتا سره وو دا ودو چاراکي صف ماده چلو کو ماده چلو کو ولا تعرفن في لحن القول مهار وق خن کي کنا چکل کين بيو قتل کي چلا منافق بيد اسم سړې دي اوسم دي خبر پته لغي چې دې سړې حقیقت سره والله يعلم اعمالكم الله خبر دي تاسو دي عملونه کارونه ولا نبل ونكم از ماش کوم مونستاسو الله خبر ده نو بيد دغه مو پرزلو جنگ جگړو ضرورت وي تا مون غيب تيلا امتحان دي ابتلا او امتحان ده کنه لک څنګه نبي عليه السلام ته والا تعرفن فلاحن القول نحن ظاہر کې او شانتي کلام او حقیقت کې بل شانتي لکه راینه سو دا د وکول کنه ظاهر کې مطلب ميو شانتي او معنا بده بدل بل افغانستان لفظ خيستان معناي بده دیتا چالاکي افيلخن القول الله يذغوي مي وليده ده بار حتى علم المجاهدين تر دې pore چخاره کوم مجاهدين منکم دتا سنا او صابرین او کلک په مجاهدین خارکو د څوک څوک د الله لپاره jihad کی او صابرین او کلک په دین باندې ونه بلو اخبارکم او خارکمغه اخبارکم باطینی حالات استادو باطینی خبرونه ان اللذین کفروا وسدوا ان سبیل الله ګا کسان اسباب د جنگ او چا سره جنگ کیږي یا کینه ناکسان چې کفرې کړ دې دوان سبیل الله لازمي او متعدد وڑا من اسل الله من کې خلګلار دې الله نه وشاق رسول کې د پیغمبر من بعد ما تبین الله بالهدى رسل دې نه چې خوازه شره دو ته هدايت لې نور الله شيا هر کز ذره مشي رسول الله تعالی شي شي او سيخبط اعمالهم دو زه ذره مشي رسول هغه ورته ورسي عملونه وخرب کې د دو زه ذره هغه ته مشي رسول یا اللہ الله او او رسول او ولاتقتل الله پر خدا پیغمبر پر خدا عملونه बर्बाद تاسو تا سودا کوي ته تاسو الله پر دے دے الله رسول پر دے نو عملونو وسازو خراب شي ولا تقتلوا اعمالکم بمخالفتهما ددو دوارو په مخالفت سره خپل عملونه مو बर्बाद وای خوازره لا دا خبره چې الله خلاف دے الله رسول خلاف یا د دوارو خلاف صرف دے الله خلاف کئ صرف تر رسول خلاف کئ یا د دوارو کئ دایو شل صرف دے الله خلاف کئ د رسول خلاف نہ کئ بیاو عمل برباد دے صرف د رسول خلاف کئ نو بیاو عمل برباد دے صرف د الله خلاف کئ نو بیاو عمل برباد دے او د دوارو خلاف کئ بیاو عمل برباد دے کلو عمل په دې چې دواره من یتی الله او یتی رسول یومنی بل پردیک د خبره ولا تقتلوا مالكم ودوا في مخالفت باندي الذين كفروا وسدوا ان سبيل الله ثم ما تؤهم كفار يقينا اكن عن كفر کردې او منقي خلق الله رجا الله نه به مرسل ال فدغه حالات کي فلن يفر الله لهم هرگز الله مشرک کافر ته نه کوي فلا تهنونو سستی مخاره کوي پکارونو د دی دین کې او جهاد کې وتدوا الى سلمي سستی مخاره او تدعو الى سلم او مبلئ خلق روغه دا او سروغه م کوي دغه مطلب دی مطلب دا دی چیر انش کول jihad را پاو وسو کافر سره وروغه او کو سلو بو کو خبره به ختم شي په صورت انفال لونه روانه سورته انفال نومه سی پارا آیات نمبر دی انیس انت استفتحوک فقد جاکم الفتح و انت انتهو فهو خیر لکم و انت او دو نعود ولن تغنیانکم فیاتکم ولو کسرت و ان اللہ مع المؤمنین انت استفتحو فقد جاکم الفتح کتاسو فیس لگوارے نو فیس لگوارے او کډینه به شوي نو خیر لکم ندا تاسو لپاره غوړله نو سم چې تاسو کافر سره و روغه سله نه کوي روغه سله چې تاسو ورته خپل طرف ته دعوت ورکړئ د ازدوفت مسلمانانو دی نو دغه مطلب دا شو چې پخپله و تاسو دعوت نه ورکوي ها کافر ته تاسو دعوت راکړئ نو بیا خپل وګړو ته دي کوم د خیرښتیاو کنه ک خیر نه منای اصله خدای به کې خو کافر ویلو دغه صحابه ټول جنگ ته تیارو اغه راځي مذاکرات وکول نو ک کافر ویناو کړو نو ټیکته نو فلا تهینو سستی مې اختیار وای نه سستی مخ کارا کوي سستی دا چې تاسو دعوتور ورکې کافر ته دروګ نو تدو ال سلم څه مطلب ولا تدو ال سلم وان ته ملاولونه او تاسو یې بارو چت والله ولي والله ماكم الله تاسو ري ولن يتي لكم اعمالكم هيږه ځان نکمئ اعمالكم بدلي د عملو نو تاسو عمل کړی ده لن يتي لكم نکمئ یعنی کې نقص نه راولي زیادت راولي یو نیک دان یو پلستا والله ظائف للميشه او دنیا دی وجه نه تاسو خپل jihad پر د کافر سر روغي کوي نو ان والحياه الدنيا لعب و لهو یقیناً جون دی دنیا چی دی دا اکیلو تماشا دا لائبون لبی دی لبو دا پارا مقصد خرابی فضول مشغل دا فضل مشغلی دا پارا اثر کار پری دی چی دی آد دی توان تو منو کتاس ایمان راوڑک سمت اعتقاد برابر که وطد تا قوازان بچک دی سستیانا د کافرو مرګرتیا مرگرتیانا دعوت تلسروغی نا یوتی کم نو در با کتا استا بدلی دا ملو نساسو برهسمې فل یا ترااکم معمال ما کوم دلته وي کمی نه بلکې پره ودر کې تاسو ولا کو مامالم نه واړې تاسوونه ستاسو معلوونه دو نه خوسمونږ مخک وکړه ولا ما کو نو واړی تاسو نه معلوونه ستاسو د س یو مطلب دا دی نه غواړی تاسوونه ټول معلوونه ستاسو بل کې سه واړی ول واړی که نه بارانزمت دینو لسممه ووررکه نریزمتې دی نو شمه وررکه روپي و غير دي نو ورکا طول خونو غوړي کړم دیم دات دیم مطلب داده ولا اصل کوم مال کوم ځان د پاره الله تعالی نستاه مال خپل فيدي لپاره نه غوړي بلکې تاسو فائدہ ان الله اشترم من المؤمنین انفسهم و مالهم بان لهم الجنه تعالی سامال غوړي تعالی جنت راکینه الله سودا دې مانا داشته ولا يسلقم مالکم الله خلفیدید لپاره قان مال نه غواړي بلکې غواړي استفیدید لپاره درې مطلب ولا يسلقم مالکم او مطلب دې درې ولا يسلقم او نه غواړي تاسو نه اموالکم مالون استاسو په الله راکړې دي له خپل مال غواړی نه سا مال خو نه دی معول مطلب دا ټول نواړی دو مطلب دا خپل سدی له نواړي در مطلب دا ستاال نوواړي دا خو الله را کړدي تا الله را کړدي که نه چې مال را کو الله د خپل شي غواړي چې خپل شي غواړي نوته پرد شولی نهه کوي سلوو مطلب اولهه و کل دی وله اصلکو مال کوم نهواړی تاسوونه معلوونه ستاسو مطلب څه تعالی قرآن را لې ګللې پیغمبر ته ته دعوت ته را راکې نو په دعوت منه هوتانه پیسې نو وادي ته ته مسلمانانو کې نو دمره پیسې وراکې اوس ګوره په اړټه کې د آخري کې غو دمره پیسې وراکې بل یو ځای کې د اړټه کې سکول کې د آخري کې دمره پیسې وراکې کالج کې داخلی آخري کې دمره پیسې وراکې ته مسلمانانو کې د آخري کې دمره پیسې وراکې ان ولای اسل کوم اسلام ک د داخلی او تاته دا وت را کې قان را لگل د دا خو مختلف را لگل په اصل کومالکو اصل کو کو غخته تاسو نه ټول مامالستاسو طبب خللو نه اصل کو کووی غخته تاسوونه ټولمالستاسو فهی کو ماضور درمې را ولی چې خوا وخهه طب خللو اظار د بخل به و کو او ی خرج غانانه کو مکاره به کې غ کې ستاسو ټول مامال خو واړی په زور مواړي مالتولو غوختا زور در که فيحفيكم زور در زور درمنيو کی وبخل باو کوي ويخرج از غنكم كاربكه كنيسا سو هانت مهاولات تاسوه کسانه تو داون نه تنفقو في سبيل الله تاسو داوت درکو لکی کی چې خرچ کوي فلا رضا الله کی, کی من مَن يَبخل ذي تاسو ناګه کسانه چې غبخل کوي نو مَن يَبخل چا چې بخ و مَن قل او تا ته بخلوکه فینما يبخل عن نفسک نو د بخلوکه چې راوځي د د نفسنا دا خو د بدکرکب د د نفس کیو کنه یو سره کنزل کینو دنا قواحت پروته کنه یو سره خبره کینو دنا حسن پروته سم مطلب تاسو بخلوکه نو داستاد نفس بدعالمشوا والله الغنی والله غنی ذاته څ څ په پیسو ورته ضرورت نشتا واللا یس الکوم معماله کوم ځان د پااره نه غواړي ځکه والله غنیو او دامال وله سکوم معمال کوم تاسوونهستاسو معلوونه نه غواړی وانته مفقاه تا سر شته دی نه ایته او تاسو مخړهو یعنی دو ګرزی دل کب دل کومن غیر کوم بد لې و رای تاسوستاسو نور خلک تاسو بد لې نور خلک راوللی سلام سلمان فارسی پیششامن یو زلهې د دین ورا سرایت اور اسه د کانا ددن نسل ورا پاسی دین خدمت پهو کی دیمه حاصل کی او خلق تو ورسی نو نور خلق وراولی نور قران کې دغه تذکرہ د اینا شایو یحبکم ویا تی بیاخري زونو ځونه دا اینا شایو یحبکم ویا تی بیاخري الله تاسو ختم کی بوزک انور خلق راولی به الله رب العزت دلته دا تذکرہ او کسم لا یکون هم سالکم استاد خوشانتی نیک دا قیاص سره لگا بزدل بنی بخیلان بنی شومان بنی منکرین بنی والله ثم لا يكون هم صالحكم ساسغوندی بنی چې کوم بخل کوي دارنګي مخالفت کوي داسې بنی هغه ومنون کې غلط دي یا شایع ذهب کوم آیات بیاخره الله دې امانت وکړي نن له غون لري شو لږه سرب ان شاء الله په تمندرزو نن من دلږه نوښته راځم بیا داسمه کوټه مو لګید نو Altyazı